ella Sen quatre pulsis de reis primeira festado a E sacomelo a Hinaldo Empezábamos de risas Todos con grande unión eh? E por fin terminábamos A comer en un xabome Unidos apenas fixemos caso ao máis gordo de todos que caía de borraxa. Esta panxoliña sírvenos para recibir a Carmen Gómez García que vamos a felicitar doblemente. Primeiro, vamos a felicitar, primeramente, porque foi o terceiro premio de Rosalía de Castro do certame de poesía Rosalía de Castro e segundo porque estamos a piques de celebrar o Nadal e entonces, exactamente. Tamén hai que felicitarla. Moi boa tarde, Carmen. Hola, boa tarde Moitís... Moitísimas gracias por atendernos eh, Vuelvo a repetir, parabéns por ese premio acadado Que, por certo, é unha poesía que, según dixo xurado Ten moito que ver co patrimonio Ten moito que ver co, mm -hmm. co, co, co, co, coas... Eh, mm, esas palabras que que, que, que que non deixas morrer na, na tua poesía Pues sí, bueno, la verdad de es que este, este poema tiene una historia detrás, uh -huh. que le descontúa y... Sí, sí y claro, claro, y claro que de... nos gustaría, ¿cómo claro. no? Bueno, pues mira, este, este poema, es, a ver, la historia remontase a o da, o 2019, que creamos un porcento educativo en el instituto, uh -huh. y el agua de Antela, que luego no me da el agua, por cierto. Uh -huh. Que es que, que no, eh... no lle no echa más la agua, sino que lle echa más beyond, ¿no? Beón, sí, eso tamén eh, o beón, portugueso, o significa... lago de leónis, que era outra mm. forma de chamar de al agua, pero que tamén ten outro significado, que é o xunco, o xungo, que, que se usaba para fazer as camas, Ajá. para as vacas, e ah. para, para o paugando. Ah, sí. eh, claro, entón, bueno, pues, que se está a perder, lógicamente, porque o sí. lago agora non se conserva só, simplemente unhas charcas. No. Entón, Ou hai unha especie como de, bueno, de xogo, Uh -huh. no, no sabía, realmente en principio no sabía qué título ponerle, pero uh -huh. también tenía así como una especie de complicidad con una luna que, uh -huh. que, que se quedó con esa palabra y era así una especie de, de, de gracia que tiñamos, ¿no? Diciendo, uh -huh. ah, veón, o sea, eh, por porque uh -huh. claro, o sea, por el exceso del trabajo de Alagoa uh -huh. al quedaron un poco cansados y entonces ahí echaban veón o beón", que era uh -huh. la palabra que más se quedaron en el fin. Entón, eh, con ese traballo alunado recolleu moitísimos testemunhos orais de, de persoas que algúnas, das cales de algúnas, bueno, se morreron, algunhas se morreron, eh, e aí recolleron historias, recolleron mm, as vivencias me, cando, cando existía a lagoa e levaban o a pacer, Por eso hai moitos, moitos nomes, moitos topónimos da, eh... desa, desa zona mm -hmm. sí, que... Non existen eu... pero... Si, sí, si, sí, eu que dixo un xurado Poesía de próximo do, cam... do comun que evoca Con viveza da tradición oral A memoria do lugar e a través do ritmo e da musicalidade A verdade é que É bueno, es esta toponimia Que, que, que, que, que precisamente sí. coa tua poesía Non se esquecerá Bueno, si, sí, claro De todas maneiras temos tamén Un, unha... un blog onde está o proxecto, uh -huh. por pois se alguén ten interés en que se chama, que se chama Proxeita Lagoa Dantela. Uh -huh. Eh, onde se están recollendo todas as grabacións dos dos testemunhos. Moi E tamén a toponimia, que recollemos, recollemos toda a toponimia da da de e de, de zonas limítrofes ou das zonas que eran uh -huh. que se anegaban tamén cando había cheas. Claro. claro, claro. Entón, Bueno, quero decir, no fondo é unha homenaxe á memoria da, da terra, das xentes e un pouco tamén un homenaxe a ese alumnado que que tivo unha experiencia interxeracional coa coa coa xente Ajá. maior e, e, e con, bueno, pues eso, con con unha historia que, que non viviu, uh -huh. pero que poido, bueno, recordar a través da, dos seus avós e e da xente maior da zona. Uh -huh. No, era, então, pois no. Por Boa, a verdade é que eu eu teño cariño especial precisamente a Lagoa porque eu, eu vivín eh, eh estudei en Allariz e eh, cando oh, claro. cando <risos> os xoves facíamos nos eh camiñar hasta precisamente hasta Lagoa, hasta Xinzo, eh e collegíamos ras ali ah, e, ah, e sí. despois tiríamos <risos> bueno. tiríamos trai, as sí, sí, eso é <risos> es do que fala moito, eh. Vir sí. ras, vir as <risos> <sí. risos> Bueno, dos niños, a nós eu cando na, na, na escola tamén. Rase é lagartos desos de pequenos. No, no, pero o, nos, sí. o era pero a rase por, lo, era o principal por alimentación. Si. Sí. Bueno, a verdade é que foi un proce enorme coñecer precisamente ese traballo que está dese a facer é que, bueno, pues enganei medio principio dicen que era o terceiro premio é o segundo premio, eh. <risa> non pasa nada. introducándome ao <risa> principio do programa, o sea que a bueno. que me bucar outra vez tampouco pasaba nada. No. A verdade é que queridos por porteo Exactamente. Aí isto, aí que saibas que isto vamos a publicar precisamente na nosa mm. revistaña, Lua Nova, e eh, tamén recolleremos todos os premios dos cinco últimos anos mm. e eh, faremos mm. un libriño. Eu eh, os os gañadores e eh, ti tamén como gañadora, tamén che te teño que comentar que Pedirei a algún ilustrador que faga pois Algún ilustración neses poemas Se si che parece, tites no, no, pues, coñe tanto, no. Coñecemento de alguna persoa En especial, e, che gustaría Algún ilustración pues, pues, a, a caída pois pues, eh, eh, Recolleremosla con moitísimo ánimo Eu gustaría encantada De que alguna luna Que teño dibuixa moi ben pues, Que da zona pois pues, no. Que Comenta se yo. animase a, pues, a ilustrar Eh, bueno, pois pues, si sí, comentaré E a verdade, que me faría moita ilusión Pois pues xa nos tamén É pues, ¿no? eh, Porque... Porque... eh, un complemento do propio É eh, dicir, a poesía acompañada de música E eh, se si ademais te leva a unha ilustración Pois pues, é eh, un complemento eh, Para nos ideal, vamos eh. No, eu tamén A, a ver, eu a Son profe... profesora de, de lingua Pero eu sempre quise facer velas artes Estudar velas artes E ah, tamén uh -huh. teño moitísima querencia y, y, y muita, eh, que me, me ilusina moitísimo o de traballar a arte mm. e fago fotos e de, tamén debuxo, pinto e eh, bueno, oh. a mellor tamén me gustaría pues, eh, colaborar o, ilustrando con algunha das fotos que teño feitas das torres Ajá. da zona non sei, se se me Si se me permite ¿Cómo? eh Hombre, ¿cómo me no, algo así, como no, mujer, como eh? no, mujer, para no va a ser un parecer. A ver, eu quero a ver, Coménto isto porque me gustaría que complementar, xa que se fai unha edición sí, sí, sí. especial nun libro, pois pues complementar. E eh estamos a tempo se queres, pois pues, como vais vaise publicar na nosa revista, se queres mandarme por WhatsApp ou por o correo, o correo é sempre engalicia@gmail.com ou se non o correo da, do, do do certame, mándame o que che parece oportuno e publicamlo xa inmediatamente na revista, eh? E cando vai publicarse? Cando... A revista publicase no primeiro trimestre de, de 2024. Vale, bueno, pues entón buscaréi, eh, falarei con con, alguna, con algún alumno ou que teñe e que pode tamén contribuir. Vale, deixademe sí, sí. Ah, teño tempo este mes, maior. Sí, sí, sí. O... Bueno, pero que, que esas fotos si queres acompañarlas ahora inmediatamente para, para a revista, eh, mm -hmm. xas poñemos. Sí. Non hai ningún problema. Vale, eh? Exactamente. Non, xa, xa, xa, eu mando vos as miñas fotos Muy porque xa estou namorada dos <risas> amenceres que hai na Limia é o no, eh, sí, sí, eh, sí. que me anima un dos estímulos de, de, de madrugar e chear a lidera aqueles eh, tremendos horizontes claro, todos distinguidos ou no. con a néboa así baixa que que, que é máxica. No. Sí, sí. Claro que si, sí, que aquel momento era extraordinario ver aquela boa, bueno, sí, aquel la, era, era unha cousa. Cando te subías Fantástico. arriba o cumio e víase esa néboa, aí aparecía un encoro. Sí, sí, no, no, además que que, que camiñabas durante moitísimo espazo, moitísimo sí. tempo e non, non te fundías. Era unha cousa extraordinaria. Si, sí, foi as... unha mága esa. Sí. Bueno, o ese cacamento, ese de... atentado, sí, con... o cacamento eh... aquel, bueno, naquela época, sabes, que mandaba, ¿no? Tratamente. Sí, sí. Bueno, pero bueno, ahora ya no se pode volver atrás. No. Entonces, bueno, menos... están intentando recuperar bastante, non? Unteño entendido que mm. hay un proyecto para poder recuperar parte ou por lo menos eh, darle máis visibilidad, eh, que eh, que teñan anidada mais mais animais sí. e cousas esas, parece eso hay que, zonas, que Hay unas zonas, hay una zonas pois hai un grupo ecoloxista mm. eh, de feito un profesor que esteve alí coa Sociedade mm. Galega de Historia Natural que tamén ten unhas charcas alí de recuperación de, mm. de, de da, da vegetación orixinal e de e tamén para, bueno, sí. que se podía ampliar. Pero bueno, de parte da da administración hai un proxecto que non sei, ya, bueno, quero decir que A ver, son charcas, pero non, non é a propia, non está na, na zona da lagua O que pasa é que cando chove moito, sí. parece que se recupera Porque aquilo anegase E queda máis o que repartiron, despois de, de asecar O que repartiron moitos dos lugares que repartiron Están inutilizados É dicir, eh, pensábase que se iba a, a utilizar para poder sementar uh -huh. E poder traballar Pero moitos deses repartos están inutilizados, non? Música uh -huh. Non, de feito si, eso está recollido todo nos testemunhos. Entón, había unha parte que estaba a favor e outra parte que estaba en contra, e aí ouvo, é dizer, aquilo que que pensaban que ivas dinamizar económicamente a a contorno, uh -huh. non foi así, porque non evitou que a xente, de feito, esta mensas estatísticas da xente uh -huh. que se tivo que desplazar ou que que migrou e non, non repercutiu tanto, non beneficiu tanto a xente. Entón, mm. de feito, si hai moito terreo que está a Poulo, e, pois, bueno, depois, encima fixose a concentración parcelaria, mm. e entón modificouse totalmente a, o, o, o territorio. o mm. territorio. Por iso, a toponimia sempre nos recorda como era, non? É os cambios que se produciron na zona, coñecemonos a través, a través dos, dos topónimos, como era antes e como é agora. Sí, e, claro. Eu, eu son tamén moi, unha namorada da toponimia, da, oh, dos sí. nomes de lugar. Sí, ah, a máis, eh, perdón, eh, disechos unha cousa aí que dice miña aboa, Poula. Mm -hmm. Cando estaba sí, unha, unha gorra, toa, sí, quedaba como un abandono, como ermo, e tal, dice, non, é que está a Poula. E iso que son de zona son zona completamente diferente, eu son zona da do Ribeiro, zona de cultivo Vi, de, de viñedo, vitivinícola. Sí, sí, sí. Sí, e ademais alí produciuse a historia contraria porque eu precisamente vivimo alí onde estaba en Coro, alí si que nos asolagaron a memoria e un ah, testemunio. E aquí desecarona, non? Eh, un sí. pouco así como un a historia ao revés ou casi casi ao revés o, casi, mo... sí. o, sí, revés. Sí. o encoro de Castrelo va verdade é un, un un encoro que, que tivo polémica cando menos eh, sí. aí houve bastante máis polémica Por, que na Limia eu Límia, eu encoro que que vin eu cando fun elía a Viana Oh, no, no ese sí. está este mais Ah, está mais baixo. No, no, está, no, este do Ribeiro, en Ribadavia. Está, está de baixo do Castrelo, sí. Castrelo, Castrelo de, de Miño. Refeita sí. a novela de de José Fernández Ferreiro de Morred en Castrelo de, de Miño, uh -huh. que conta a, a historia do levantamento da revolta ou da oposición uh -huh. do, de da, bueno, da vila de Castrelo contra contra uh -huh. o réxime, contra uh -huh pero que al final bueno, consiguieron consiguieron algo, mm. pero consiguieron frearo, no consiguieron frearlo por cierto. No, fue fue difícil. Bueno, A, a realidade a que temos o último xendía e bueno, acabaron xa sanguías, acabaron xa moitísimas sí. cousas que, que subían sí, sí. para arriba como por, como por exemplo la, a la Amprea que chegaba a Filgueira eh, que chegaba a Filgueira Arbo sí. no, no, sí. no, no, ah, no, Filgueira, por aí sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Carmen felicitacións sí. outra vez catamente sí, sí. xa desxamos un, un bon Adal, John Vindero, Ani Novo eh, Feiticeiro, de verdade que uh. seguiremos en contacto contigo e pediremos tamén con, non sei, eh de participación, se si queres tamén a parte da túa poesía, se si queres eh, agrandar a nosa revistiña, pois tamén podemos recibir unha colaboración escrita se si queres. Exactamente. Bueno, podo se si queredes explicar ou un poquiño describir de como foi un pouco sobre a memoria da popular da zona, bueno ou sobre o proxecto, que se, se queres eh? un sobre o proxecto claro, uh -huh. o que tiñe bueno, que ir claro. Carmen eh? nós estamos a, a... abertos a todo a eso a todo eso, eh? queres uh -huh. decirse que inda temos tempo, é de decir, hasta final de mes poder recibir, pois pues, a tú non sei, un ou dous folios o que, o que uh -huh. che parezca, uh -huh. non no hai ningún problema para que os nosos ointes saiban eh, non somente os ointes, sino os lectores, sabes que a nosa revista mandamos la Galicia, a, Galicia, a Xunta uh -huh. de Galicia a Secretaria de Salde migración envía ejemplares a todos los centros galegos del mundo, mm. o sea que mm, bueno, entonces recibiremos nosotros también galino instituto, porque bueno, sí, pues, sí creo sí. que en este caso hay algo especial, ¿no? Porque también es el... también, es el... también enviamos y tú mandarnos un endereço directamente mandamos algunos ejemplares sí. no, hay no hay problema, ningún problema Claro sí. Bueno, pues a mí estou encantada de recibir un premio que se sea un pouco como unha diáspora sí. y que leve o prem, que nome de da nosa poeta o, por excelencia sí, sí, sí, sí, sí. sí. Pois pues, Carmen, pues, de, eh, bueno, pues, alegro, alegramonos moitísimo despois, cando terminemos o programa me parece que o nosso tecnico xa nos facilitará o podcast e enviaremos o audio desta de cativa conversa posto que, xa eh, sabes también. que na radio as cousas son fanse demasiado <risas> explicativas para cando, cando queremos eh, entrevistarte para decirnos que non somente fás poesía seguro que te fás alguna cosa máis no, bueno dar clases que é o meu hábitat natural é moito, bueno, é, é iso no. eh? xo é moito <risa> agradecerche moitísimo a atención que nos das e desexarte moitísimos éxitos que este é o primeiro dos moitos que vas a ter posto que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos sí. Bueno, que si xa xa, moitas grazas a vos Vale Unha aperta moi forte Feliz Nadal próspera no novo Igualmente para vos, veña Unha un aperta, Una, xa, aperta xa Mais música Pois si sí. algo de máis música Aí vai